Berrisa hilazurekin pantzo irigarai eta eskualdeko haute eskundeetan sozialistata berdeen arteko akordioa ta bere ganatzeko abiadura handiko Christine Stolegilla go dilustatuko eskualdeak hori ez bandu ale Rousettek beste diloui touria kebilatuko ditola lede awek so inizaiten al estu ikusten aliz le segesar autaga ekologistaka en sunendu ere kad inguramen aldeko kolektiboko colectivo ko Victor Passion unek estu ale Rousetten deklarapena serio skiertsen Euskal Gobernua ere beroketa klimatikoaren kontrako bogokanen gaiatzean, Pariseko kopo gogeita bat galilu gerate joan dira inigozkulio lehendakaria eta ana oregi inguramen sailburua zoksi millioun euroko diruketa ekiko dute. Eta Michel Zorost, bayonako kontseiluan finanzi eta zardurazen dena xoanta, kesu, agon hartu ditu, opozizioneko sozialisten kritikak, diru publikoaren kureaketaz, ez ez du egia, ez da egia, xoza nola naika, xautzen lo dutela, hau edo entzunen dugu. Benerleinik, aroa, surikin gatzalino. Mementoko barnekaldeuntan ame gra, ameka, gradoko temperatura, amaxei gradoren inguruan, izenen dira golenak, lantzura berdin, tokika, horaitan, eta geru. Buzkeiko xeko dugu, lanua kere baigurekin izanen dira eta aterri. Abiadura miaduna ondiko triina estuela eskualdeak dirustatuko itzemando alego se socializten Zerrenda buruak, berde eta sozialisten arteko zerrenda bat eratua egiteko, bigerren itzuliko, gaiak okandu, pizu. AHTaren gaiak luzaz ezte izan da, berde eta sozialisten artian, bizkit artian, Rusetek, proiektuaren alde segitzen duela, argi izan da, eskualdeak ez lezakela dirusta abiadura ondiko treinaren proiektua, alize leizegezar, departamentuko berden auta gaiaren Alen Rusetak ez du proiektua hantziko hori segure, elitaiki Alen Ruset bestenaz, baina gu espaldean gira presentatzen eta ez, Eskualdeak ez gehiago sustengatu. Hori uh, guretako izi gerri importanta da. Gero bon, joan nendela beste, uh, beste finanziamendu bat zurentzeka eh, hortan ezin dugu deuz Baina ez badu eskualdeak finanziamenduan parte hartzen, genai du biziki uh, zaila izan nendela. Uh, beste, beste lekuko kolektibitatek ez dute parte hartuko, ez padu eskualdeak parte hartzen. Beraz uh, nok du uh, finanziatuko oro korki, Frantziak du dena pagatuko ez dut uste. Eh? Europak parte bat behar ba, baina uh, ezingo dute uh, bildu behar den uh, diru-zama, biziki ahondi dena. Uh. Eta jocelista eta ekologista arteko akordioaren arabera Ekologistek, bi president ordeokanen dituzte, Françoaz Koutan Serrenda Burua eta bordaleko Nikola Thierri. Gainera amazazpia utaga ibadituzte berdeko daterat, baxatzeko alkietan, Departement duntan, Segerentokian da, Alice Leizegesar Garastara eta Jean-François Blanco, Biarnesh Avokata, Ameka Garren, oraiten azten eta errepikatzen dauzigo, berri xailunen ondoti, goizbe. Gisailuan de bate bateren proposatuko dagusigula zuzenian Bartilmia etazenren artean hauteskunde hauek lotua eta beharal gusetek e, irabazten baditu hauteskundeiak hitze eman duela. Euskaldeko Kontseilluak eztula gehiago abiadura handiko T train proiektua diruztatuko KAD inguramenerako elke arteak ez du kanbiamen hori serio oski hartzen Vi Passon kadeko bola mailia et les promesses qu'on nous a faites par écrit et <muches> que... ah, euh, là voilà il a vient d'annoncer que il financerait plus Ez uh, on gehiodirustatzea ongi da, proiektua abandonatzea orainik obekio. Eskaldeak ez badu finanziatzen, norbaiteke gien beharko duare, gure ez zateko jokak segitzen du, kadek ez du haute eskundean egutegia segitzen, bitzulien arteko itsematek ez itugu sinisten eta lehen itzulian kadeka ale ruset ezboskatzeko deigina zuen, bigerrean itzulian, agindurik ez duela emanen, jakinara zidu. Bestaldea elate noita zorzi milion euro engaiatuko ditu eh, Euskal gobernuak, baxatu zorzi milion euro engaiatuko ditu Euskal gobernuak aldaketa klimatikoaren estrategia bultzatzeko, kop ogoita bataren itzordua baliaturik, nazioarteko erialdeak, eskoaldeak eta estatu federalak bildu dira, atzo, The Climate Group, deitu erakondean, biltzen dira, Katalunia, Eskozia, Quebec, edo Euskal Autonomia Erkidegoa, Euskal Lokalde Autonomua, inigurkulio lehen dakari antzen, baita ere, inguramen uh, den ana oregi, 2000 eta ogoi begira, plan estrategiko bat plantan eman dute, ana oregi. Bak gure strategian e, bedratzi, bedratzi elmoga jartzen ditugu eta e, arlo guztietan e, dauden dauden ekinttzat. lehenengo multsoa ekintzen multzoa dira bi eta hogeie ekarren urtera begira eta dira hirurogeta hamar ekinen daukagu energia energiaren aurloa arloan hainbat eta horre tranzizioa planteatzen dugu, ba petroleotik eta petrolaren derivaduetatik eh gasera pasatzera eta gero gazetatik ba um, berrizagarrien e, energiatera pasatu eta horretan gaude momentu hontan ba gase gaze, fasean gaude eta renovableak ero berriztagarriak e, aipat e, e, e, lantzen lantzen e, teknologiak eta eta ikerketak egiten. Gero beste multxo handi, ekimene multxo handia da garraio bidea. Eta Euskal Gobernuak garraioaren estrategian txartzen du autoa eta kamiunen erabilpenaren mugizketa eta abiedura handiko trainaren garapena eta mm, nigu urkulu parixen zela kari oktarat, uh, Kebekeko lehen ministroarekin bildu da Euskadi eta Kebeken arteko Elkarlan bat abiatuko dute hain zuzen ere, merkataritza, kultura inguramena eta kampu hagemanetan elkerlana justatzia izartu dute elduden urteoktan lantalde bat montatuko dute guzi horien bideratzeko ekonomia mailean bierri aldean arteko itxas bide bat irikitzea doztu dute eta kultura mailean berriz donostia 2008ko ekitaldietan, elker lan bat, tene manen dute. Eta bestaldea runta arneitik pasatzen den urerekan hidrokarburu izurketek guztatzen kutsaduras horzen dutela joan den marchuaz gehoz, ez da gauzabirria dola irurte ere olako kutsadura berdintzua izan baitzen, eta ordien atseman zen, guardia zibilaren kaser ratik zela, eta problema kompondua izan zen. Oraikoan beste tokibatetik ginditaike, baina espaita esantzea isurketa zuzenki hurera teldu, franziako eta nafarroako servitzuek ez dute aize atsemaiten al isurketaren iturria arrainza arduradun den luik bizkasipi entzunen du sur ce qu'était ko Durangoko azkena eguna, Durangoko azukaren azkena eguna zenatzo, eta kari orterat, manifestaldi bat izan da, sare plaktaforma kantulaturik, eri diren Euskal Presuen libratziak aldegiteko. Jende frango bildu da, eta DEI aluzatu da, ortergilaren behatzean, bilbo eta bayonan izanen diren manifestaldi etarat joaiteko, bainan hori bainolean, ostegun untan, gizai eskubidean azuarteko egunen kari, etxera telkerteak, mobilizapenak, antolatzen ditu, bayonan atxaleko, Oak eta erditan zapi edo lepokoekin kalte bat izeen da, Euskal preso eh, presoen Euskubiden alde. Eta bere ikusumoldia eman nahi izan du baionako Eriko Etxeak, opozizioneko sozialistek egin oaren ondotik. Prentsa horreko bat egintzuten, do laste bat Eriko Etxearen finanzien kudeak eta salatzeko, eta dirua neurri gabe xautzea leporatzen zieten oraiko kontseiluari edo gehien goadi. Michel Zoroste finanzia suantak ez zitu itzuriek maitatu, eta argitasuna ekarri izan die Eriko Etxeko kondueri intzarri eta. Moin 1 milioi du de milio d'euro en 2015 por baion 2 mila eta ma bostean, gutxiago baionarentzat eta gauza bera 2 mila eta mazazpiaren zat Hainzineko urteetan izan murrizketen ondorioz azken bost urteetako inpaktu orokorra bos milioi eurokoa da La acumulación de esta bese de, de dotación del ETA <tose> <tose> Estatuaren murrizketa horiei eta ditugun bete behar berriei aurre egiteko sortzi edo bederatzi punduz beharko genituzke zergak. Emendatzeari nago bat proposa genezakeen, bainan ez da hori egin dugun autua eta hortarako asmamen handikoak izan behar izan dobu. Eta hori fiskalitatea ez hemendatzeko seigarren urtez segidar et les taux des taxes locales ce qui est un vrai espoir au regard de ce contexte est tout à fait exceptionnel. PCI edo ELEP edo el cargo bakararen aldeko campagna segitzen du batera plataformaak bere autobus karabanarekin eta ara txalde untan edo goizetik funtzean amikusekaldian segituko dute, erikoetxena inzinean biltzen, anola behaziontan osa anien, amarrontan argbotin, amekontan haiziditzen eta ara txaldean berrizioan dira behazkanerat iruontan, domintzinela huontan eta arberatzerat bost orenetan Eta egu berri inguruko ipuinaldi bat eta datu gomit e, gira adin guzietakoak atxalde honetan bidarraidat Bidarraiko ahume gelan, txaldeko, eta erditan egu berri inguruko ipuinaldia Katialintzala eta jokin irungaraiekin izanen da Goazan nainzina goiz berri saioarekin Kristof e, eta Batiteta Usaiako Estabadak Pariseko kop ogoita bat gaiurian Erreferentzia urtiaren inguruan lehenik, Europak nahi du munduak, euneko berrogoita amarrez kipitzia isurketak 2000 eta berrogoita erako, behinan, mila behatziun eta latronita amarre erreferentziatzat hartuz, joan da Nastia denean, ez da argitu erreferentzia e urtia latronita amarre edo 2000 eta amarre pundu hori alta importanta da, mila behatziun eta latronita amaretik 2000 eta amarrerat, euneko irorogoia zaunditu baitira gas isurketak munduan. Egi beresketa? berezketa? Ez dira, Egi alde laguntzeko, beharrezko diru laguntzen tzamaren inguruana adostuez, ez. Funtsberdearen orsatzeko berdiren lautan oita hama bost euro horiek nok ezagri berdituen zehaztuko da. Europak estatu batuek eta beste hainbat Egi nahi dutelako Txinak, Indiak eta beste batzuek ere beren gain artzia horren zati bat Txina eta Indiazo aukera horren kontra dira. Eta galdera da, zer aterako da kopogoita batetik. Ituna edo akordioa, bete izanen den edo ez oraindik ezta garbi, adibidez estatu batuek ezin dute holakorik bere sinatu, ondotik herri parlamentutik pasatu behar baitu itzartutakoak, ora jarteko bertsio honean edo zirri boruan balizkoa bat haipatu da, herri aldek bakotsak onartzia adosten diren helburuen ardiesteko behar diren tokian tokiko legiak. Azken orduko berria venezuelan, Maduro presidenteak galde gindie bere ministroer demisionatzea. Oposizioak lege biltzareko bosak aire-zaire eraman ondotik eta gobernuaren berrigituratzeko asmoz egindu. Autezkundeak eraman dituen batasun demokratikoaren maaiak eunta amabi alkieskuratu ditu, au da bosen bierenak, dura amazazpi urte, ugoz txabezek plantan ezarri egitura politikoa eta proiektu ideologikoa eta soziala zangoz gora dezake oai oposizioak.